7. fejezet Újra az indiánok között A homokot lassan mocsaras mizerűns talaj váltotta fel. Megint az átkozott mocsarakban vagyunk, mondta Sancho de Vargas. Ezúttal vezetőnk sincs, Könnyen bajba kerülhetünk. A legokosabb halovak ösztönére bízzuk magunkat. Az állatok mindig megtalálják a helyes utat, Szegény gomezbajtársunk szürke lovára rákötöttük fegyvereit, utipodgyászát és szabadjára hagytuk. Ha megfordul, talán még haza is talál. A hűséges állat azonban nem tágított mellőlünk, és előttünk ügetett, valósággal vezetünknek csapott föl. Így vágtunk neki a mocsárnak. Mondanom sem kell, csak igen lassan tudtunk előre haladni. Egyrészt lovaink is fáradtak voltak, másrészt maga a mocsaras talaj akadályozta az előrejutást. Azzal vigasztaltuk magunkat, hogy az üldözött se menekülhet gyorsan. Alkonyatkor megpillantottuk Morénaszt. Kisé előrehajolva ült lován. Testtartása elárulta a fáradtságát, mégis gyorsabb ügetésre biztatta lovát. Nem bírja már sokáig, mondta Száncsó elégedetten. Reggelre elcsípjük. Éjszaka ő sem tud előbbre jutni. Egy tisztáson lepihentünk. Körös-körös-sötétszerje burjázott, és a láb felől tépet kötfoszlányok szálltak, kavarogtak felénk. Végasztalan szomorú hely volt. A végső összecsapás közeledett, és én minden idegszállammal éreztem, hogy izgalmas kalandunk utolsó fejezete következik. Vagy ő, vagy pedig mi pusztulunk el ebben a küzdelemben. Morénasz vakmerőbbnek mutatkozott, mint sem gondoltuk volna. Halálosan gyűlölhetett minket, és mi nem kevésbé őt. A holdfény kékesen szűrődött át a ködön, és megvilágította a csenevész bokrokat. Hosszú vándorlásaink alatt még soha sem éreztem magam ennyire nyomorultnak és lesújtottnak. Gomez váratlan és tragikus halála nagyon lehangolt. Első pillanattól kezdve szívembe zártam őt, halálát szinte pótolhatatlan veszteségnek éreztem. Most már nem tudtam olyan örömmel gondolni Eldorádó szépségére, mint azelőtt. Idegennek éreztem magam a szokatlan környezetben, és mindinkább kialakult bennem a meggyőződés, hogy sohasem fogom új hazámat végképp megszokni. Egyedül Laris személye jelentett szoros kapcsolatot ezzel az új, ismeretlen és szokatlan világgal. A szürke, szakadozó köttakaró és a sötétség nem voltak jó tanácsadók. Jövőmet egyszerre kilátástalannak éreztem. Életem végéig maradjak Eldorádóval. Ebben a pillanatban nem adtam volna egy kicsin kasztíli falut az egész eldorádóért. Soha sem hittem, hogy a honvágy ilyen kínzó lehet. Valamikor mindig az ismeretlen birodalomról ábrándoztam, És most, annak ellenére, hogy nem csalódtam várakozásomban, sőt, a valóság túlszárnyalta a legvérmesebb reményeimet is, mégis visszakívánkoztam hazámba. Különös teremtés az ember, hajtogatta mindig Gaspar de Carjevá, ha egyik másik furcsa emberi sorsról értesült. Gaspar de Carjevá, most is magam előtt látom szelid nyájas arcát. Ha egyszer megállhatnék előtte, és így szólhatnék hozzá. Eljöttem ezzel a lányjal, akit szeretek, és akit feleségül akarok venni Isten és ember előtt. Egy pillanatra látni véltem a két reszkető öreg kart, amint áldozó mozdulattal nyúlik felém. Gaspard de Carheval. Vajon éle még? Nem nyugszik-e valamelyik csöndes kasztéliai temetőbe? Hirtelen felriadtam. Az állomképek elosztottak a semmibe. Csak a szürke köt kavargott körülöttem. Hajnalban tovább indultunk, és déltájban újra megpillantottuk a menekülőt. Távolról feldelengett a végtelen erdő zöld vonala. Most még csak a fáta morgána fény szőtte sugarain, ha eléri az erdőt, még megmenekülhet, gondolkoztam hangosan. Száncsó de Vargasz fejét csóválta. Nem fog megmenekülni. Megmondtam, hogy a világ végéig üldözni fogom. És napokig folyt a hajszal sivatagon át. A milóvaink is erejük végénél tartottak. Egyetlen lépéssel sem tudtunk a menekülőhöz közelebb kerülni, akit távolról sokszor láttunk ugyan, azonban mégsem tudtunk utolérni. Három nappal később értünk az erdőhöz, amelynek fái között Morénást eltűnni láttuk. Már este ledett, így nem követhettük tovább a menekülőt. Egy magas fa tövében leszálltunk fáradt lovainkról, hogy megpihenjünk. Gomez lova is velünk volt. A nyereg mellett finom gyapotba kötve kis csomagot fedeztem fel. Kivontottam. Kezem puha állatbőrökhöz ért, majd egy hideg, kemény tárgyat tapintottam. Meglepetésemben nem tudtam egy felkiáltást elfolytani. A jaguáristen arany állarca volt. Szegény gómez, talán azt hittem, még hasznát veheti a furcsa maskarának. Visszalkasztottam a bőröket és az állarcot a nyereg mellé, aztán leheveredtem a magas fűbe. Száncsó hamarosan elaludt, de nekem megint csak nem jött állam a szememre. Hatodik érzékem dolgozni kezdett, és közeli veszedelemre figyelmeztetett. A nehéz, sötét gajak sejtelmesen susogtak a szélben, és a bokrok furcsán hajladoztak. – Emberek vannak a bokorban! – villantált a a gondolat. Azonnal megráztam társamat. – Ébredj, veszélyben forgunk! Száncsú érthetetlenül morgott valamit, de a következő pillanatban ő is talpon volt, mert az erdő-szilaj ordítástól visszhangzott. – Sok száz sötét alak körülöttünk. Nekem még sikerült felugranom szegény gomezlovára, de társamat már körülfogták az ordítozó vadak. A támadók ilyet terebben tek szét ágaskodó előtt, és én, kihasználva pillanatnyi előnyömet, vaktában nekivágtam az erdőnek. A tisztás szélén néhány indián utamat akarta állni, de kardommal feléjük sútottam, majd átugrattam lovammal néhány bokron, aztán megeresztett kantárszárral vágtatni kezdtem. Szerencsémre Gómez aránylag pihent lovára kaptam, mert különben aligha menekülhettem volna az indiánok támadása elől. A benszülöttek kiátozása egyre messzebbről hangzott. Megveregettem lovam nyakát és feszültem figyeltem. Egy idő múlva minden elcsendesedett. Az indiánok elvonultak alkalmasint Sanchoval együtt. Elképzelhető mit érezhettem ebben a pillanatban. Hű társam az indiánok kezében volt, én pedig magamra maradtam az erdőben. Muskétám is bizonyára az indiánok zsákmányolett. Egyedüli fegyverem a kardon volt, amelyet még éjszakára sem oldoztam le derekamról. Száncsót nem hagyhattam cserben az indiánok között, mert élete egy percig sem volt biztonságban, és nem lehetett tudni, mikor akarnak végezni vele. Az indiánok szerencsére fákjákat gyújtottak, és a távolról sejtelmesen fellobbanó fény elárulta, merre haladnak fogjukkal. Tisztes távolban maradtam, de egyetlen pillanatra sem tévesztettem őket szemelő. Már éjfél felé járhatott az idő, amikor a fákja fények végre megállapodtak. Az indiánok megérkeztek táborhelyükre. Egy fához kötöttem lovamat, és igyekeztem a tábort megközelíteni. Az út nagy részét a földön csúszva tettem meg. Meghúztam magam egy bokor tövében, és onnan szemügyre vettem a nagy tisztást, amelyen csak úgy hemsektek az indiánok. Sancho de várgaszt egy földre szúrt karóhoz kötözték, és eszeveszetten ukrándoztak körülötte. Egyetlen pillantás meggyőzött arról, hogy ugyanaz az indián törzs fogta el barátomat, amelyik nemrég az erdő mélyén, még a jaguár istent imádta. A tisztáson ott állt valamikor az isten temploma is, de most csak üszkös gerendák jelezték a épület helyét. Néhány sátor állt a tisztás másik oldalán. Az egyikből egy magas termetű férfi lépett ki. A tűz megvilágította sovány és ráncos arcát. Nem akartam szememnek hinni. Pablo Morénász volt. Két indián között állt, akik hódoló tisztelettel hallgatták szavait. Milyen körülmények között furakodott Morénász az indiánok bizalmába, és milyen körülmények között találkozott velük, mindig rejtély maradt számomra. Ha valaha az életben gyűlöletet éreztem valaki iránt, akkor Marénász volt az az ember. Legszívesebben a torkának ugrottam volna, hogy megbosszuljam szegény gomezunk halálát, de józan eszem azt parancsolta, hogy tűrtőztesse magam. Marénász nyilván egész jól megértette magát az indiánokkal, bár nem egyszer jelbeszédhez folyamodott. Mozdulataiból kiviláglott, hogy Sancho de Vargas kivégzését követeli. Az egyik öreg indián, akinek arca olyan ráncos volt, mint a nagy öreg fák kérge, jelbeszéddel azt magyarázta, hogy napfelkeltekor kellene a foglyot kivégezni. Marénász az éjszakai kivégzés sürgette, és végül is az ő álláspontja győzött. Egy dob gyászosan tompán peregni kezdett, és a harcosok felkapták a földről fegyvereiket. Ebben a pillanatban már kész volt a tervem. Még egy pillantást vetettem a tisztásra, jól megnéztem hol állnak lovaink, aztán visszahúzottam a bokrok közé.